Bună ziua, dragi ascultători! Vorbind despre raportul dintre har și libertate, ieri încheiam spunând că omul prin creație e făcut să caute pe Dumnezeu, să-și caute modelul și să trăiască în relație cu el. La început, omul era în stare normală prin harul pe care îl avea. Pierderea harului, prin păcat, a însemnat denaturarea lui Revenirea Harului înseamnă o restaurare a naturii omului, inclusiv a libertății, prin care omul își poate relua acum eforturile în vederea desăvârșirii sale, adică a unirii tot mai strânse cu Dumnezeu. Prin păcat, lucrarea voii s-a pus în dezacord cu firea, dar și cu Dumnezeu. Revenirea acestei lucrări la acordul cu firea se face prin harul dumnezeiesc, spune Sfântul Maxim. Departe de a libertatea, tocmai harul o restabilește, ca să poată apoi lucra pentru desăvârșirea unirii cu Dumnezeu. Desăvârșirea omului, creșterea lui în Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu și a harului din sine stau la capătul luptei de purificare de pati, de dobândire a virtuților, între care ultima este iubirea. Lucrarea, lupta omului pentru desăvârșire, este una necontenită, o necontenită răstignire cu Hristos, a omului celui vechi, și o împreună înviere cu Hristos ca om nou. Dar această încordare morală extraordinară nu e o operă exclusivă a puterilor omenești, ci își ia forța din Harul Duhului Sfânt, din Hristos, cel sălășuit în noi la botez. Harul, departe de a implica o pasivitate a noastră, este din izvorul activității noastre. Harul și activitatea personală nu se exclud. Harul nu contrazice și nu stingerește libertatea noastră. De-abia el o restabilește. Este imposibil, spun autorii din Filocalie, Isichie, ca inima să se curățească de gândurilor rele, fără chemarea în rugăciune a numelui lui Iisus. Încordarea noastră, efortul nostru e necesar. Ni se cere o stare de trezvie, necontenită, adică de permanentă veche a minții, dar aceasta singură, fără chemarea necontenită a numelui lui Isus, e imposibilă. Astfel, în rugăciune se întâlnește Har lui Dumnezeu cu efortul nostru. În rugăciune se rezolvă aparenta contradicție dintre Har și libertate. Actele omului renăscut nu sunt predeterminate de Dumnezeu. Sfântul Ioan Damaschinul spune, Dumnezeu prevede, dar nu predetermină. Natura noastră se transformă treptat sub acțiunea Duhului Sfânt. Ea primește o formă nouă, după modelul Hristos. Propriu zis, întâi își regăsește forma originară, normală, și apoi aceasta se înfrumusețează tot mai mult. Puterea harică se îmbibă cu voirea umană, producând ca prim efect voința spirituală. Harul invadează întreg sufletul, de unde iradiază darurile vii. Aceasta cu o condiție, ca sufletul să nu se închidă asemenea unei case fără uși și fără ferestre. Închiderea aceasta este nenaturală, ea este produsul păcatului. Deschiderea, pătrunderea ei de har este starea normală a naturii. Respirarea naturii noastre spirituale în ambianța divină, atârnarea ei de divin, cum atârnă voia mea de voia ta, departe de a abate firea de la viața ei, o repune în adevărata ei viață, așa cum respirarea naturii noastre fizice în aer e condiția vieții ei sănătoase, între natură și har, nu e un raport de alternativă, de luptă a unuia împotriva altuia, de tendință de dominare a unuia prin altul, ci de-abia harul este ambianța care face posibilă viața nestingerită a naturii, a omului, a libertății. Deci, în gândirea ortodoxă, libertatea omului nu este determinată de ceva exterior, de har, ci ea abia în conlucrarea cu Harul se împlinește, deschizând omului calea luminii tuturor împlinirilor sfinte, culminând cu unirea cu Dumnezeu. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!